Розділ шостий Всі вражалися тим явно тісним дружним стосункам, які існували між Костянтином Демірісом та його Шурином Спіросом Ламброу. Спірос Ламброу був майже такий багатий і могутній, як Деміріс. Якщо Деміріс володів найбільшим вантажним флотом у світі, Спірос Ламброу володів другим за величиною. Костянтин Деміріс контролював ряд газет та авіаліній, нафтопромислів, сталиливарних заводів та золотих копалень. У Спіроса Ламброу були страхові компанії, банки, величезна кількість нерухомості та хімічний завод. Вони справляли враження мирних суперників, більше приятелів. «Ну чи не дивно?» – казали люди – що дві такі могутні людини – великі друзі. Насправді вони були непримиренними суперниками і зневажали один одного. Не встиг Спірос Ламброу купити 100-футову яхту, як Деміріс спустив на воду яхту в 150 футів із чотирма дизерними двигунами, командою 13-й чоловік, двома швидкісними катерами, та басейном із прісною водою. Щойно флот Спіроса Ламброу виріс до 20 танкерів водотоннажністю в 650 тисяч тонн, як Костянтин Деміріс збільшив свій флот до 23 танкерів водотоннажністю в 650 тисяч тонн. Коли Спірос Ламброу придбав кілька скакових коней, Деміріс негайно купив цілу стайню щоб виставляти своїх коней проти нього на перегонах, де він здебільшого вигравав. Вони часто зустрічалися, оскільки були членами тих самих благодійних комітетів, засідали в тих самих правліннях. Зустрічалися вони і по-сімейному. Вони були абсолютно полярні за темпераментом. Якщо Костянтин Деміріс народився у бідній сім'ї і сам пробив собі дорогу на гору, Спірос Ламброу був аристократом від народження. Він був високий і елегантний, завжди бездоганно одягнений, мав прекрасні манери. Найстаршим із його предків був Отто з Баварії, який колись справив Грецією. Під час ранніх політичних повстань у Греції невеликої кількості людей, які належали олігархії, вдалося сколотити статки на торгівлі, в морських перевезеннях і землі. Одним із таких людей був батько Спіроса Ламброу, і Спірос успадкував його імперію. Довгі роки Спірос, Ламброу та Костянтин Деміріс ховалися за фасадом дружелюбності. Насправді ж, один прагнув знищити іншого. Демірісом керував інстинкт виживання, Ламброу ж хотів помститися своєму швагра за поводження з Меліною. Спірос Ламброу був людиною забовонною. Він усвідомлював, що йому пощастило, і не хотів гнівити боїв. Іноді він консультувався у екстрасенсів, але одна жінка-екстрасенс його вразила. Вона передбачила, що у його сестри Меліни буде викидень, що заміжжя її буде невдалим, і ще з десяток інших подій, які, справді, мали місце. Вона мешкала в Афінах. Звали її Мадам Піріс. У Костянтина Деміріса стало звичкою щоранку з'являтися у свій офіс на вулиці Святого Геронда рівно о шостій ранку. На той час, як його суперники приходили на роботу, Деміріс вже встигав провести ділові переговори зі своїми агентами в десятці країн світу. Особистий кабінет Деміріса був чимось грандіозним. Вигляд із величезних дзеркальних вікон відкривався чудовий. Усі Афіни лежали під ногами. Підлога була з чорного граніту, меблі, суцільна сталь та шкіра. Стіни були обвішані картинами кубістів, серед них картини леже, браку та сповтюжений робіт Пікасо. Ще там був величезний письмовий стіл зі сталі та скла та схожий на трон, обтягнутий шкірою стілець. На столі у підставці з кришталю стояла посмертна маска Олександра Великого. Напис на підставці говорив «Олександрос – захисник людини». Того ранку, коли Костянтин Деміріс увійшов до кабінету, телефон на його столі вже дзвонив. Лише шість чоловік знали номер цього телефону. Деміріс взяв слухавку. «Калімехра!» «Калімехра!» Голос на іншому кінці дроту належав Нікосу Верітосу, особистому секретареві Спіроса Ламброу. Вичувалося, що він нирмує, нервує. «Вибачте за занепокоєння, містер Деміріс. Ви сказали, що якщо я матиму інформацію, яка так і що?» Містер Ламброу збирається купити компанію Aurora International. Вона у списку Нью-Йоркської фондової біржі. Містер Ламброу має приятеля в директораті, який повідомив йому по секрету, що ця компанія отримає замовлення на будівництво бомбардувальників. Коли про це стане відомо, вартість акцій одразу підніметься. Мене не цікавлять ці ігри на біржі. Різко перебив його Деміріс. Не смійте мене турбувати, якщо у вас немає нічого важливого. Вибачте, містере Деміріс, я вважав, але Деміріс уже повісив слухавку. Коли о восьмій Джіаніст Харос, помічник Деміріса, увійшов до кабінету, то й підняв голову від паперів. На фондовій біржі в Нью-Йорку значиться одна компанія – Аврора International Оголосіть у всіх наших газетах, що ведеться розслідування шахрайства цієї компанії. Посилайтеся на анонімне джерело, але наполегливо поширюйте ці чутки. Продовжуйте, доки акції не почнуть падати в ціні. Тоді почніть купувати. У мене має бути контрольний пакет. Слухаю, сер, Це все? Ні. Як тільки контрольний пакет буде за мною, оголосіть, що чутки є необґрунтованими. Об... Не так і ще подбайте, щоб на Нью-Йоркській фондовій біржі стало відомо, що Спірас Ламброу купив свої акції, використовуючи конфіденційну інформацію. Джуант Харас помітив обережно, містер Деміріс, у США це вважається кримінальним злочином. Костянтин Деміріс посміхнувся. Я знаю, на відстані милі від будинку Деміріса на площі Сентахма Спірас Ламброу працював у своєму кабінеті, що повністю відповідає його електичним убодоб... уподаванням. Обставлений він був рідкісними антикварними меблями, частини французькою, частиною італійською. На трьох стінах висіли картини французьких імпресіоністів. Четверту відвали бельгійським художникам – від Ван Райселверга до Десмета. Табличка на вхідних дверях говорила – «Ламброу і партнери». Але насправді жодних партнерів у «Ламброу» ніколи не було. Успадкувавши від батька процвітаюче підприємство – Спірос Ламброу перетворив його за кілька років на конгломерат, що охоплює весь світ. Спірос Ламброу мав би бути щасливою людиною. Він був багатий і вдачливий, вирізнявся чудовим здоров'ям. Але існування Костянтина Деміріса заважало йому бути щасливим. Він ненавидів і зневажав його. Деміріс був людиною, здатною на все – Безпринципним негідником. Ламброу завжди ненавидів Деміріса за його поводження з Меліною, а їхнє люте суперництво цю ненависть посилювало. Все почалося 10 років тому. Спірос Ламброу тоді обідав разом із сестрою. Їй ніколи не доводилося бачити його таким збудженим. Меліно... Чи знаєш ти, що щодня людство споживає таку кількість викопного палива, на освітло якого пішла тисяча років? Ні, Спірос. У майбутньому на нафту буде величезний попит і, напевно, не вистачить танкерів для перевезення. Чи ти збираєшся будувати танкери? Він ствердно кивнув. Але не прості танкери. Я побудую перший у світі флот великих танкерів, удвічі більших, ніж теперішні. Він був сповнений ентузіазму. Цілий місяць корпів над цифрами. Слухай тільки. Перевезення галону сирої нафти з району Перської затоки на східний берег США коштує 7 центів, а на великому танкері – лише 3. Уявляєш, що це означає? Спіросе, а де ти візьмеш гроші, щоб побудувати такий флот? Він усміхнувся. «А це чудова деталь мого плану. Це не коштуватиме мені жодного цента. Як це?» Він нахилився до неї. «За місяць поїду до Америки для переговорів із керівниками найбільших нафтових компаній. Перевезення нафти великими танкерами обійдеться їм вдвічі дешевше. Але у тебе немає великих танкерів. Його посмішка перетворилася на щиру усмішку. "Ні, але якщо я укладу з настовими компаніями довгострокові контракти на перевезення, банки позичать мені гроші на будівництво танкерів. Що ти про це думаєш?" "Ти геній. Просто чудовий план." Меліну так хвилювала думка брата, що вона згадала про неї за вечерею. Коли вона закінчила свою розповідь, вона запитала, що правда чудова думка, Костянтин Деміріс трохи помовчав. Твій брат – порожній мрійник, нічого з того не вийде. Меліна здивовано глянула на нього. Але чому, Косто? Тому що це порожня витівка. По-перше, такого попиту на нафту не буде, і отже, цим мифічним танкерам не буде нічого. Нічого перевозити. По-друге, нафтові компанії не довіряють свою дорогоцінну нафту флоту Примарі, якого немає у природі. І по-третє, банкіри просто посміються з нього, і все. На обличчі Меліни відбилося розчарування. Спірос був такий натхнений. Може, ти з ним це обговориш? Деміріс заперечливо похитав головою. Нехай тішиться своїми мріями. Найкраще не говори йому про нашу розмову. Добре, Косто, як скажеш. Рано вранці наступного дня Костянтин Деміріс був уже на шляху до Сполучених Штатів, щоб обговорити питання про будівництво великих танкерів. Він знав, що запаси нафти поза США і державами радянського блоку знаходяться під контролем семи родинних компаній. «Стандарт Ойл Компані» з Нью-Джерсі, «Стандарт Ойл Компані» з Каліфорнії, «Галф Ойл» техаської компанії, «Соконі Вакуум», «Ройл Дач» і «Ройл Дач». Він також був упевнений, що якщо йому вдасться домовитися з однією із них, решта – наслідуватиме їх її приклад. Констян... Костянтин Деміріс почав із відвідування керівництва компанії «Стандарт Ойл» у Нью-Джерсі. У нього було призначено зустріч із Оуїном Кертісом, четвертим віце-президентом компанії. «Чим я можу вам допомогти, містер Едеміріс?» «У мене є пропозиція, яка може принести вашій компанії велику фінансову вигоду». «Так, ви вже згадували про це телефоном». Кертіс глянув на годинник. «За кілька хвилин у мене призначено зустріч, якщо ви коротко викладете». Я буду стислий. Перевезення галону сирої нафти з району Перської затоки на східний берег США коштує вам 7 центів. Цілком правильно. Що ви скажете, якщо я гарантую вам перевезення по 3 центи за галон? Кертіс поблажливо посміхнувся. І як ви збираєтеся створити це диво? За допомогою танкерів водотанажністю вдвічі більше, ніж сьогоднішні. Спокійно відповів Деміріс. «Я зможу перевозити вашу нафту сією швидкістю, якою ви її викачуєте із землі». Кертіс задумливо вивчав його. «Де ви візьмете такі великі танкери?» «Побудую». «Вибачте, нас не цікавлять капіталовкладення у «Вам це не коштуватиме жодного цента», – перебив Деміріс. Все, що мені потрібно, це довгостроковий контракт на перевезення вашої нафти за половину нинішньої ціни. Позику я візьму у банків. Настала довга, багатозначна мовчанка. Потім Оен Кертіс відкашлявся. Вважаю, що найкраще піднятися на гору і поговорити з президентом. Отак це починалося. Інші компанії також охоче уклали угоди з Костянтином Демірісом, зафрахтувавши його нові танкери. Коли Спірос Ламброу дізнався про це, було вже запізно. Він злітав до Сполучених Штатів, де йому вдалося укласти кілька угод із незалежними компаніями, але всі вершки дісталися Демірісу. «Він твій чоловік», – обурювався Ламброу. Але клянуся тобі, Меліно, я примушу його за це заплатити. Меліна гірко переживала все, що трапилося. Вона розуміла, що зрадила свого брата. Коли вона сказала про це Демірісу, він тільки знизав плечима. Я до них не звертався, Маліно, Вони самі прийшли до мене. Навіщо мені було відмовлятися? Обговорювати більше не було чого. Але не ділові міркування визначали ставлення Ламброу до Деміріса. Головним було те, як Деміріс поводився з Меліною. Він би міг ще погодитися заплющити очі на численні пригоди Деміріса. Зрештою, чому чоловік повинен відмовляти собі у задоволеннях? Але те, що Деміріс навіть не намагався це приховати, ображало не лише Меліну, а й усю родину Ламброу. Найбільш наочний приклад любовного зв'язку Деміріса з актрисою Ноель Пайш. Усі газети світу майоріли заголовками про цю справу. «Ну, почекай, думав Спірос Ламброу, – «коли-небудь». У кабінету увійшов Нікос Верітос, помічник Ламброу, який працював у нього 15 років. Він був добрим виконавцем, проте зовсім позбавленим уяви і тому сірою, і безликою людиною, без майбутнього. Йому здавалося, що він зможе скористатися суперництвом між Ламброу та Демірісом у своїх цілях. Він ставив на Деміріса, і тому час від часу передавав йому конфіденційну інформацію з надією на щедру винагороду. «Вибачте», – звернувся він до Ламброу, «вас хоче бачити містер Антоні Ріцолі. Ламброу зітхнув. «Що ж, давай покінчимо з цим», – сказав він. «Запроси його». Антоні Ріцолі було років 45. Це був пекучий брюнет із тонким носом, і горбинкою та глибоко посадженими карими очима. Рухався він із витонченістю добре тренованого боксера. На ньому був дорогий пошитий на замовлення костюм, бежевий, жовта-шовкова сорочка і м'які шкіряні туфлі. І хоча, говорив він тихо і ввічливо, в ньому була якась незрозуміла загроза. «Ради вас бачити, містере Ламброу!» «Сідайте, містере Ріцолі!» Ріцолі сів. «Що я можу зробити для вас?» «Ну, я вже сказав містеру Верітосу, що хотів би зафрахтувати один із ваших вантажних параплавів. Розумієте, у мене фабрика в Марселі». То я б хотів перевести якесь важке обладнання до штатів. Ми могли покласти угоду і в майбутньому я міг би підкинути вам порядком роботі... праці. Спірос Ламброу відкинувся назад і уважно оглянув свого співрозмовника. Огидний. І це все, що ви збираєтесь перевозити, місере Рицолі? запитав він. Тоні Рицолі спохмурнів. Що? «Не зрозумію». «Думаю, розумієте», – сказав Ламброу. «У мене немає для вас судів». «Чому? Про що це ви?» «Про наркотики, містере Ріцолі. Ви – торговець наркотиками». Очі Рецолі перетворилися на вузькі щілини. «Ви що, з глузду з'їхали? Це все плітки!» «Але це були зовсім не плітки». Спірос Ламброу ретельно зібрав відомості про цю людину. Тоні Ріцсолі був одним із найбільших торговців наркотиками в Європі. Він належав до мафії і пройшла чутка, що він шукає способи перевезення наркотиків. Тому йому й хотілося укласти угоду. «Боюся, вам доведеться звернутися ще кудись». Тоні немиготливо дивився на нього холодними очима. Нарешті він кивнув. Гаразд. Вийнявши з кишені візитну картку, він кинув її на стіл. Якщо передумаєте, зателефонуйте. Він підвівся і швидко вийшов. Спіра Сламброу взяв картку до рук. Там було надруковано «Антоні Ріцолі, імпорт-експорт». Ще там була адреса готелю в Афінах та номер телефону. Нікос Свирітос слухав цю розмову з широко розплющеними очима. Коли Тоні Ріцолі вийшов з кімнати, він запитав, «Невже він справді?» «Так, містер Ріцолі промашляє героїном. Якщо ми припустимо його хоча б на одне наше судно, влада може взагалі заарештувати весь наш флот». Тоні Ріцолі вийшов із кабінету Ламброу, задихаючись від люті. Цей хрінов грек звертається зі мною так, ніби є якийсь лапатник. І як він дізнався про наркотики? Цього разу вандаж особливо великий. Його вартість, якби він досяг вулиць, була б не менше 10 мільйонів доларів. Це питання у тому, як доставити його до Нью-Йорка. Ця чортова поліція боротьби з наркотиками так і шастає Афінами. Треба подзвонити на Суцилію та попросити відстрочки. Тоні Ріцолі ніколи ще не втрачав партію вантажу і не мав наміру втрачати і цю. Він вважав себе уродженим переможцем. Він виріс у Нью-Йорку, там, де диявол тримав свою кухню. Географічно це місце розташ розташовувалося на заході Манхеттена, між 8-ою авеню та річкою Гудзом. Його північні та південні кордони проходили 23 та 59 вулицями. Але психологічно та емоційно кухня диявола була містом у середині міста, такою собі озброєною до зубів територією. Вулицями правили такі банди, як щури, горіли і таке інше. За вбивство брали 100 доларів, за побиття – трохи менше. Брудні квартири мешканців кухні диявола кишили клопами, пацюками та тарганами, ванни не було, і молодь вирішувала цю проблему по-своєму. Галяка пірнали з причалу річки Гудзон, саме там, де скидалися нечистоти з усіх вулиць району. Ґааааа! На смердючих дошках причалу валялися труби кишок і собак, що напіврозклалися. На вулицях постійно щось відбувалося, мчала за викликом пожежна машина, билися хулігани на даху житлового будинку, загортала за кут весільна процесія, грали в лапту на бруківці, хтось гнався за конем, що втік, натовп, стріляли. У дітей не було інших місць для ігор, окрім вулиць, дахів, жилих будівель, засмічених пустирів а влітку – брудної річки. І над усім цим витав гострий запах злиднів. У такій атмосфері і виріс Тоні Ріцолі. Найранішим спогадом Тоні Ріцолі було те, як його збили з ніг і відібрали гроші, дані йому на молоко. Йому тоді було сім років. Доводилося завжди побоюватися старших і більших хлопчиків. Дорога до школи пролягала нічийною землею, а школа була полем битви. До 15 років Ріцолі набрав сили і бійцівський досвід. Битися йому подобалося. Він це вмів. Це давало йому відчуття переваги. Він та його приятелі брали участь у турнірах з боксу у спортивному залі Стілмена. Іноді туди заходили гангстери, щоб подивитися на бійців, що належали їм. Кілька разів на місяць з'являвся Франко Костело а також Джо Адоніс і Лакі Лучано. Їх бавили матчі з боксу, що влаштовувалися підлітками. І щоб потішитися, вони стали ставити на того чи іншого боксера. Переможцем завжди виходив Тоні Ріцолі, який швидко став улюбленцем у ганстерів. Якось переодягаючись у роздягальні, Тоні Ріцолі випадково підслухав розмову між Франком Костелло та Лакі Лучано. «Хлопець цей – просто золота жила», – казав Лючіана. «Я на ньому минулого тижня п'ять шматків виграв». «Чи збираєшся ставити на нього в сутичці з Луї Доменіком?» «Ще запитуєш». «Поставлю десять шматків». «А які ставки?» «Десять до одного». «Але якого біса?» «Рицолі?» «Вірняк». Тоні не зовсім зрозумів, про що вони говорили. Він підійшов до Джина свого старшого брата, і розповів йому про все. «Господи!» – вигукнув брат. «Та вони ставлять на тебе величезні гроші!» «Чому? Я не професіонал!» Джина трохи подумав. «Ти ніколи не програвав, мабуть, Тоні? Напевно, вони спочатку ставили трохи, просто для забави. А потім побачили, на що ти здатний, і стали ставити по-справжньому». Хлопець знизав плечима. «Яка мені з цього користь?» Джино напівобійняв його і сказав проникливо. «Може, дуже велика. І для тебе, і для мене. Слухай сюди, малюк». Сутичка з Луї Домініком відбулася у п'ятницю у спортзалі Стілмена. Були всі великі мафіози. Франко Костело, Джо Адоніс, Альберта Анастасис, Лакі Лючіана та Мейр Ланський. Їм подобалося дивитися, як б'ються підлітки. Але ще більше подобалося, що вони знайшли спосіб робити на цих підлітках гроші. Луї Меніку було 17. Він був на рік старший за Тоні і на 5 футів важчий. Але він сильно відставав у техніці та й не мав інстинкту вбивці, яким повною мірою володів Тоні Ріцолі. Матч складався із п'яти раундів. Перший раунд дався Тоні легко. Виграв він і другий, і третій. Ганстери вже підраховували бариші. «Хлопець виросте і стане чемпіоном», – прокарка Лакі Лючіано. «Скільки ти на нього поставив?» «Десять шматків», – відповів Франко Кастелло. «Найбільше, що я отримаю, – це 15 до одного. Хлопчик уже завоював собі репутацію. І раптом...» Сталося щось несподіване. У середині п'ятого раунду Луї Доміник апперкотом послав Тоні до нокдауну. Суддя почав рахувати. Дуже повільно, неспокійно оглядаючись на застиглу аудиторію. «Піднімайся, засранець!» – закричав Джон Адоніс. «Вставай і бійся!» Рахунок тривав, і яким би повільним він не був, слова «десять». Все ж таки було вимовлено. Тоні все ще лежав на підлозі, непритомний. Сукин ти син! Один вдалий удар!» Ганстери почали підраховувати збитки. Вони були дуже відчутні. Джино відніс Тоні в одну з роздягалень. Тоні міцно заплющив очі, побоюючись, що вони здогадаються, що він у свідомості і зроблять з ним щось страшне. Тільки благополучно діставшись додому, Тоні почав розслаблятися. «Зроблено!» – заволав брат у захваті. «Знаєш, скільки цих грібаних грошей ми виграли?» «Майже тисячу». «Я не розумію, я...» «Я зайняв грошей у їхніх жилих варів і поставив на Доменіка. Отримав 15 до 1. Тепер ми багаті, а вони...» «Не розлютяться!» – Жино посміхнувся. «А звідки вони впізнають?» Наступного дня, коли Тоні повертався зі школи, на розі чекав довгий чорний лімузин. Лакі Лючіано сидів на задньому сидінні. Він поманив хлопчика. «Залазь!» Серце Тоні Рюцолі пішло об'яти. «Не можу, містере Лючіано, я запізнююся!» Залазь! Тоні рицолі сів у машину. «Давай навколо кварталу», – наказав лакі Лючіана шоферові. Лючіана обернувся до хлопчика. «Ти навмисний ліг?» Рицолі почервонів. «Ні, сер, я...» «Та не забивай мені мізки! Скільки ти заробив?» «Я? Нічого, містере Лючіано, я...» «Запитую в останнє. Скільки ти заробив на тому, що ліг? Хлопчик завагався. Тисячу. Лакілючано розреготався. Усього лише. Втім, для. скільки тобі років? Скоро шістнадцять. Ну, для шістнадцятирічного хлопця це непогано. А ти знаєш, скільки ти обійшовся мені і моїм друзям? Мені дуже шкода, сер. Я... Та забудь, ти не дурень, у тебе є майбутнє. Дякую. Через тиждень Тоні Ріцолі вже працював на лакі Лючіана. Спочатку він збирав ставки, потім зайнявся рекетом. Він був розумний, спритний і тому дуже швидко став найближчим ад'ютантом лакі. Коли лакі Лючіана заарештували, засудили і ув'язнили, Тоні залишився членом його організації. Сім'ї займалися гральним бізнесом, лихварством, проституцією тощо. Все це давало нелегальний дохід. На торгівлю наркотиками дивилися косо, але оскільки деякі члени сімей на цьому наполягали, вони отримали дозвіл займатися наркотиками самостійно. Ця ідея цілком захопила Тоні Ріцолі. Він бачив, що люди, які займаються наркобізнесом, погано організовані. Кожен тягне ковдру на себе. Тут потрібні добрі мізки та круті виконавці. І Тоні зробив свій вибір. Такі люди, як Тоні Ріцолі, все роблять ретельно. Тоні почав з того, що прочитав усе, що можна про героїн. Героїн швидко ставав королем наркотиків. Марихуана та кокаїн підвищували настрій, а героїн забезпечував повну ейфорію. Ні болю, ні проблем, ні турбот. Наркомани, що сидять на героїні, йдуть на будь-що, готові вчинити будь-який злочин. Героїн ставав їхньою релігією, змістом їхнього існування. Один із головних виробників маку, сировини для виготовлення героїну, була Туреччина. Сім'я мала зв'язки з Туреччиною, тому Ріцолі змушений був звернутися до капо піталюке. Хочу цим зайнятися, сказав він. Але все, що я роблю, лише для сім'ї. Хочу, щоб знали. Ти гарний хлопчик, Тоні. Я хотів би з'їздити до Туреччини та озирнутися. Чи можна це влаштувати? Старий завагався. «Я зв'яжуся з Туречиною». «Але, Тоні, вони не такі, як ми. Вони не мають принципів. Вони тварини. Якщо ти втратиш їхню довіру, тебе вб'ють. Я буду обережний. Будь ласка». Через два тижні Тоні був на шляху до Туреччини. Він з'їздив в Ізмір, Афйон і Ескішехір, райони, де вирощували мак. І спочатку зустріли його з глибокою підозрою. Він був чужинцем, а чужинців тут не шанували. «Ми робитимемо великі справи», – сказав Рицолі. «Я хотів би глянути на макові поля». У відповідь знизали плечима. «Та ні про які макові поля ми нічого не знаємо. Даремно втрачаєте час. Йдіть звідси». Але від рицолі не так легко було позбутися Декілька телефонних дзвінків, обмін телеграмами. Нарешті Рюцолі дозволили бути присутнім при зборі опіуму на фермі у Карелли, великого землевласника в Кілсі, що на турецько-сірійському кордоні. «Не розумію», – сказав Тоні, – «як ви примудряєтеся отримувати опіум із цих говенних кольорів?» Вчений у білому халаті дав необхідні пояснення. Це робиться в кілька прийомів, містер Рицолі. Героїн синтезується з опіуму, що досягається шляхом обробки морфію – оцтовою кислотою. Героїн ми отримуємо з особливого різновиду маку – папфер-сомніфером або сонної квітки. Сама назва опіум – Походить від грецького «опос», що означає «сік». Зрозумів. Під час жнив Тоні знову запросили на головну садибу ферми Керелли. Всі члени сім'ї були озброєні цізгі біцак – ножами у формі скальпеля, оскільки потрібно зробити дуже точний надріз на рослині. Карела пояснив – Мак треба забрати за 24 години, інакше весь урожай пропаде. У сім'ї було дев'ять чоловіків, і кожен намагався щосили встигнути вчасно. Рицолі відчув запаморочення. «Обережно», – попередив Карелла, – «не засніть. Якщо ви вляжетеся на полі, ви вже ніколи не встанете». Під час прибирання вікна та двері в будинку протягом доби були щільно зачинені. Коли мак зібрали, ріцолі дали можливість спостерігати, як біла, липка, гумоподібна маса перетворюється на героїн у лабораторії, захованої в горах. Отже, ось як це робиться. Карела похитав головою. «Ні, мій друже, це лише початок. Отримати героїн – найпростіша справа». Головне – перевести його так, щоб вас не спіймали. Тоні відчув зростаюче збудження. На цьому етапі він зі своїм досвідом вступає в гру. Досі справою займалися профани. Він їм покаже, що таке справжній фахівець. Як ви перевозите порошок? Ну, є різні способи на вантажівці, автобусі, поїзді, мулі, верблюді, машині. Верблюді? Колись ми перевозили героїну в металевих контейнерах у шлунках верблюдів, поки митниця не почала користуватися детекторами металу. Ми перейшли на пластикові мішки. Наприкінці шляху верблюда вбивали. Вся проблема в тому, що мішки іноді лопалися і тварини з'являлися на кордоні, хитаючись як п'яні. Ну, митники й зрозуміли. Який шлях ви найчастіше використовуєте? Іноді з Алепо, Бейрута та Стамбула до Марселя. Іноді зі Стамбула до Греції, потім на Сицилію через Корсику та Марокко, а потім через Атлантику. Дякую за допомогу, сказав Ріцолі. Я розповім своїм. У мене до вас ще одне прохання. Так. Я хотів би супроводжувати наступну партію вантажу. Настала довга пауза. Це може бути небезпечним. Ризикну. На другий день Тоні Ріцолі познайомили з величезною, схожою на танк, людиною бандитського вигляду з чудовими висячими вусами. Це Мустафа з «Аф'юна». Грецький афіон означає опіум. Мустафа – один із наших найкращих контрабандистів. «Треба бути найкращим», – скромно зауважив Мустафа. «Занадто багато небезпек». Тоні Ріцолі посміхнувся. «Але справа того варта, правда?» «Ви маєте на увазі гроші», – відповів Мустафа з гідністю. «Для нас опіум – не просто злак, який приносить гроші. У ньому є щось містичне. Він більше, ніж продовольство. Білий сік рослини посланий Богом еліксир. природою. це ліки, якщо його приймати в невеликих дозах. Його можна приймати всередину або прикладати прямо до шкіри. І він допомагає при багатьох хворобах, що часто зустрічаються – розладі шлунку, застуді, лихоманці, болях, розтягуванні зв'язок. Але треба бути обережним. Ви прийматимете його у великих кількостях, і не тільки мізки будуть у тумані, але й свою чоловічу силу втратите. А в Туреченні ніщо так не є згубним для людської гідності, як імпотенція. Звичайно, все правильно ви кажете. З Афіона рушили опівночі. Група фермерів під покровом ночі зустрілася із Мустафою. 350 кілограмів або понад 700 фунтів опіуму були прив'язані до спин семи міцних мулів. Явно відчувався солодкий, терпкий запах опіуму, схожий на запах мокрого сіна. При передачі опіуму Мустафі було близько півдюжинів фермерів. Усі були озброєні гвинтівками. «У наші дні слід бути обережним», – сказав Мустафа, звертаючись до Ріцолі. «Тут і Інтерпол, і поліцейські не шпорять. Раніше справи йшли веселіше. Ми перевозили опіум через місто чи село в Трунах, задрапірованих чорним скрепом». Одне задоволення було спостерігати, як перехожі та поліцейські оголюють голови з поваги до трони з опіумом. Провінція Афьон розташована в центрі західної частини Туреччини, біля підніжжя Султанських гір на Високому Плато. На відстані, практично в ізоляції від великих міст країни. «Місцевість для нашої роботи дуже зручна», – зауважив Мустафа. «Піди, знайди нас». Мули повільно рухалися пустельними горами і за три дні о півночі досягли турецько-сирійського кордону. Там їх зустріла жінка у чорному. Вона вела коня, навантаженого цілком невинним на вигляд мішком з борошном. До сідла була прив'язана довга, передив'яна мотузка близько 200 футів завдовжки. Мотузка тяглася за конем, але землі не торкалася, за інший її кінець трималися Мустафа та 15 його найманих носіїв. Вони йшли, зігнувшись майже до землі, однією рукою тримаючись за мотузку, а в другій несучи джутавий мішок із опіумом. Кожен мішок важив 35 фунтів. Жінка та кінь пройшли через заміновану ділянку, хоча по суті вже була стежка прокладена раніше невеликим стадом овець. Падіння мотузки на землю послужило Мустафи та інших сигналам у тому, що попереду жандарми. Якщо жінку поведуть допитувати, контрабандисти можуть безстрашно перетинати кордон. Кордон вони перетнули недалеко від Кіліса – ґрунтовно замінованого прикордонного пункту. Минувши його, контрабандисти потрапили до тримильної нейтральної зони – на іншій стороні якої на них чекали сирійські контрабандисти. Вони склали мішки на землю, після чого отримали пляшки раки, до якої почали прикладатися по черзі. Рицолі поспостерігав, як опіом зважили, поклали і нав'ючили на дюжину брудних сирійських віслюків. Справа була зроблена. Добре, подумав Ріцолі. Потрібно тепер подивитися, як це роблять хлопці з Таїланду. Наступну зупинку Ріцолі зробив у Банггоку. Після того, як у його надійності переконалися, його допустили на рибальське судно, яке перевозило наркотики, загорнуті в поліетилен, у порожніх каністрах з-під бензину. При підході до Гонконгу в'язку каністр викинули на дрібному місці за борт неподалік Ліми, Потім гачком їх виловили з рибальських човнів, що прийшли з Гонконгу. Непогано зауважив рицолі, але можна вигадати і дещо краще, подумав він. Фермери називали героїн сніжком, але для тоні рицолі він означав золото. На ньому можна було заробити величезні гроші. Селянам, які вирощують опіум, платили по 350 доларів за 10 кілограмів які після переробки коштували на вулицях Нью-Йорка 250 тисяч доларів. «Простіше простого», – думав Рецолі. Карела правий. Головне – не вляпатися. З того часу минуло 10 років. Сьогодні ситуація ускладнилася. «Інтерпол» зайнявся питанням контрабанди наркотиків серйозно. Усі хоч скільки-небудь підозрілі судна, що залишали порти, через які йшов основний контрабандний потік, ретельно обшукувалися. Саме тому Ріцолі звернувся до Спіроса Ламброу, флот якого був поза підозрою. Мало ймовірно, що поліція обшукуватиме його вантажні судна, але ця наволач йому відмовила. «Доведеться шукати інший шлях», – подумав Тоні Ріцолі. І робити це швидше. Кетрине, я вас розводив. Була вже опівночі. Ні, Косто. Рада чути ваш голос. Все гаразд? Так, дякую. Мені дуже подобається моя робота. Радий чути. За кілька тижнів буду в Лондоні. Приємно зустрінутися. Обережно, не поспішайте. Хотілася б поговорити з вами про деяких співробітників. Звичайно. Тоді добраніч. На добраніч. Цього разу вона подзвонила йому сама. Коста, просто не знаю, що й сказати. Такий чарівний колон. Ви не повинні. Дрібниці, Кетрине, просто знак уваги. Евелін розповідала мені, як ви їй допомагаєте. Розглядайте це як визнання ваших нагород. Простіше простого, подумав Деміріс, маленькі подарунки та лестощі. Далі. А я розлучаюся з дружиною. Потім піде етап. Я такий самотній. Потім натяки на одруження та запрошення вирушити на яхті на острів. Система ніколи не давала збою. «Має бути приголомшлова цікава», – посміхнувся Демиріс. «Бо цього разу кенец буде іншим. Вона помре». Він подзвонив Наполеону Чотасу. Адвокат був у захваті від його дзвінка. «Давно тебе не чув, Косто. Все гаразд?» «Так, дякую. Хочу попросити тебе про ласку. Радий допомогти». У Нель Паш була невелика вілла в Рафіні. Хочу, щоб ти її купив для мене на чиєсь ім'я. Та немає проблем. У мене тут є один юрист. Займися цим особисто, адвокат зволікав із відповіддю. Гаразд, я про це подбаю. Дякую. Наполеон чота сидів, дивлячись на телефон. Віла була любовним гніздечком на Ель Паш та Ларі Дугласа. Навіщо вона, де мірісу?